عیسیٰ جل سیدنا عیسی علیه السلام الله سبحانه وتعالى من عیسرائیلته استولوا د من عیسرائیل او الله جل جلاله معجزات هم ورکړو څنګه چې نور پیغمبران تماجذات ملوشي او د شان سیدنا عیسی علیه السلام ته هم معجزات ملوشي معجزه څه ته وایي یو خارق العاده کار ته وایي چې د پیغمبر په اسماني ځای شي یودا شانکار چې اده عادت خلاف وي عقل اږي ته عقل انمني عقل ریته رسینه خارق کار وي او د پیغمبر پلاس باندې ظاهر شي دته معجزه وي